Тоді ще козак мало зважав на жіноче серце. Жіночі сльози і печаль не скоро приймали йому душу. Уставши за стола, Крилу Тур подякував за хліб, за сіль по-своєму. «Спасибі Богу та мені, а господарю – ні. Він не нагодує, то другий нагодує, а з голоду не вмру. Дай потяг з подвір'я з побратимом, не сказавши нікому, і прощайте, наче з свого курення». Тільки чутно було, як виспівав за ворітьми. «Журба мене сушить, журба мене в'ялить, Журба мене, моя мати, скоро з них звалить». «Чи чуєш?» – каже тоді шрамовий гетьман. «Ніхто не розбере, чим дишен із Поки сам себе не виявить. Отже, я знаю, що всього крилатура Щось на душі важке лежить. Удає він із себе пали воду а спостерігав і не раз я, куди прямує сию Юрода. Давно воочую, а так воно і є, що він тільки й живе душі з песенієм. «Ледачу ж вибрав він дорогу», – каже Шрам. «На яку натрапив, таку й вибрав батько. Сотворив себе і бездумним для Бога. От воно що, Господь його знає, куди він зайде». А бачив я раз, як Кирило Тур, молячись серед ночі Богу, обливався гарячими сльозами. І нехай би пустинник зніс таку молитву до Бога, як сей Гульвіса. Прислухавшись я сам, да що про те розказувати? То діла Божі. Открию тобі, пан чого ти є в Києві, не сватанні в мене на душі. Повінчаєш мене, одігнавши ляхів до случі, щоб моя жінка була гетьманша на всю губу. А тепер перед війною треба нам поставити в Києві тверду ногу, понасипати горла гипашнею, припасти до волі пороху і військової зброї, да ще спорядити одно діло. Ось ходімо лише до архімандрита, до нашого порадника. «Гізель, батьку тепер в нас такий головатий чоловік, як колись був могила. Поговоримо з ним, де про що з гадяцьких пунктів. Не дурень був Виговський, що насипав їх, тільки дурень, що з'якшався з ляхами. З ляхами в козаків во віки вічні ладу не буде. Чи гаразд, чи не гаразд, а з москалем нам треба в купі жити. Все вже так, батьку. «Ой, синку!» Каже Шрам, рознюхали ми тепер добре боярда воєвод московських. Все батько як до чоловіка, а москаль нам рідніше од ляха, і не слід нам од от його триватись. Бог його знає, кажучи, здихнувши Шрам. Може, воно так лучше й буде. Уже ж пак не гірше, батьку, бо тут усі слухають один одного, а там, що пан той король, і всяке леда, що норовить, якби козака в грязь затоптати. Не діждуть вони з цього, невірній душі, каже Шрам, ухопившись за вуса. Отже, щоб не дождали, батьку, так треба нам з москалем за руку держатись. Це ж усе одна Русь, Боже мій милий. Коли в нас заведеться добро, то й москалю буде лучше. Ось нехай лише Господь нам допоможе зложити докупи обидва береги Дніпрові. Тоді ми позаводимо усюди правні суди, школи, академії, друкарні. Піднімемо в країну вгору і возвелисим душі тих великих київських Ярославів і Мономахів. Розмовляючи про такі речі, пішли до отця Інокентія у двох чи трьох. А деякі розійшлись по монастиреві. Що ж діялося з Лесею, вона голубенько справді рознемоглась. Не жартами здавались їй химерні речі запорожця. Вона боялася, щоб не вхопив її, як шуляк, і просила матері позащіпати кругом двері. Чого вже не робила мати, щоб її заспокоїти? Сердечному дівчаті так і стояв перед очима страшенний запорожець. Уже й Черевань, валившись в кімнату, пробував її уговорювати, щоб не лякалась не знати чого. Разів за два назвав, забувшись аж братиком. Далі бачить, що нічого з нею не врадить. Махнув рукою, да й ліг відпочити. Проспав не барак, аж поки задзвонено до вечері. Після вечері знов позбирались усі у козацьке подвір'я. Гетьмани шрам вернулись іще веселіші. Пили за здоров'я великої одностайної України. Пилий за царя православного і праведного, котрий ні для кого в світі душей не покривить. Не так, як той король, що віддав козаків магнатам на поталу. От щирого серця прозникували. Черевань тоді був рад, що Шрам повеселішав, і все тільки вигукував за кубком.